עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותי, חוקותי ותורתי. וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כטובת מראה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 ויאמר אבי מלך אל יצחק, לך מעמנו, כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק, וייחן בנחל גרר, ויישב שם. וישב יצחק, ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם, ויקרא להן שמות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 אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם אדוני, ויית שם אוהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר.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 ויהי עשיו בן ארבעים שנה, וייקח אישה את יהודית, בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה.